Jean Ameri írt egy könyvet a halála az öngyilkossága előtt, hogy miért öli meg magát. Leírta, hogy nem tud senkiben sem megbízni, mert nincs ráírva senkire, mire képes. Nincs igazságosság a világban, nincs remény. Abból, amit vele a második világháború alatt, ezt a teljes logikus következtetést tudta levonni, és úgy gondolta, nincs semmi értelme élnie. Elgondolkodtam arról, mit mondtam volna neki, ha eljön hozzám. Nehéz feladat, mert nagyon tisztán és okosan gondolkodott. Mégis azt mondtam volna neki, hogy általánosít. És ha meg tudnám tanítani őt arra, hogyan jöjjön rá gyorsan, ki bántanás, ki nem, akkor talán megengedhetné magának, hogy megbízzon az emberekben. De persze abban a pillanatban, amikor kinyílik valaki arra, hogy megbízhatna sokakban, annak ellenére, hogy egyesek nagyon rosszul bántak vele, meg kell síratni az esze-veszett pehét, hogy éppen olyan gonosz emberekkel futott össze egy olyan gonosz korban. De azért vannak jó emberek. Esetleg, ha jó emberek társaságában tudnék lenni, akkor érdemes lenne élni. Esetleg. De meg lehet, hogy ez már nem érdekelte volna. A másik, amit mondtam volna neki, az igazságosságról szól. Persze a taoisták úgy tartják, ha az emberek igazságosságról beszélgetnek, akkor már nincs is igazságosság az országban. Mert ha lenne, akkor nem kellene beszélni róla. Én mégis azt mondanám Amerinek, hogy az igazságosság olyan, mint a messiás. Soha nincs, de mindig jön. Abban esetleg van valami, hogy azon dolgozom, hogy amikor meghalok, egy kicsit több igazságosság legyen a világban, mint amikor megszülettem. Dolgozom azon, hogy jöjjön az igazságosság, a messiás. Ezen ő is dolgozhatna. Mégis van legalábbis ebben az értelemben remény. Ő tulajdonképpen azt mondta, hogy ha ilyen az emberiség, akkor ő nem akar játszani. Kilép ebből az egészből. Nem tudom, hogy le tudtam volna-e róla. Az ógörögök azt tartották, aki okos, az fiatalon megöli magát. Csak a hülyék élnek olyan sokáig, mint én. Egyszer láttam egy kisfilmet a traumáról. Egy pszichológus demonstrálta. Piros ecsettel húzott egy vastag vonalat egy fehér itatós papíron, és azt mondta, ez a trauma. A kérdés az, hogyan lehet eltüntetni évvel próbálkozott. Kiradírozni, kivakarni nem lehetett, csak egyre rosszabb lett. Akkor elkezdte fehér tussal átfesteni. Bizony rengetegszer kellett átfestenie, mire nem virított pirosan. Persze a papír soha nem lett olyan, mint eredetileg volt, de nagyon sok átfestés után már fehérré változott. Még halványan derenget alatta a piros. Elfelejteni nem lehetett, de azért mégis fehér lett. Nagyon sok öröm vagy jó élmény egy idő után több lehet, mint a trauma, még akkor is, ha alatta nyilvánvalóan ott marad. Nekem erről a magyar hinnusz jut eszembe. Egy traumatizált nép hinnusza. Megbűnhődte már e nép a múltat sővendőt. Tulajdonképpen azt mondja, eleget traumatizált már minket a világ, most már hagyjon békén az Isten, legyen vége a szenvedésnek, jöjjön a fehér festék, elég piros volt már. Végül is a remény szólal meg a himnuszban. Valakit, az Istent érdekli, hogy mi mennyit szenvedtünk, és ha szólunk, hogy stopp, már eleget bűnhöttünk, akkor a bűneink elévülnek. Most már jöjjön a jó. De hát ennek soha nincs vége. Churchill azt mondta, nincs végleges győzelem, nincs végzetes bukás. Csak a tovább lépéshez szükséges bátorság az, ami számít. Ez szerintem sokkal életrevalóbb attitűd, mint abban reménykedni, hogy vége lesz a rossznak, és jön a jó. Mert Isten belátja, hogy mi van. A tovább lépéshez szükséges bátorság a reziliencia. Ha ez a bátorság, életrevalóság nincs meg, akkor nagyon fárasztó a sok csapás. Igen, sokan azt mondják, elfáradtak. De hát ez is csak egy attitűd, nem igazi fáradtság. Hanem... Lehet, hogy a remény fárasztó, mert nem reális? Általában van egy ideáljuk. Az ideál mindig nehézzé teszi az ember életét. Nem más, mint a valóság gyűrölete. Képzeld el, hogy a kőkorszakban egy ősember vagyok. Sétálok az erdőben, és rámugrik egy párduc. Hát bazd meg! Megbirkózom vele, mit tudom én, mit csinálok. Harcolok az életemért, és össze-vissza karmolva hazarohanok. De megmenekültem. Legyőzted? Nem feltétlenül, de legalább megmenekültem. Kiugrottam a karmai közül. Nem tudtam megölni, mert nem volt nálam semmi eszköz. Nemrégiben valahol Amerikában megölt valaki egy pumát. Sétálgatott pont, ahogy mondtad, és rávetette magát egy puma. Elkapta a karját. Ő pedig fogta magát, leugrott a szikláról, ahol állt, és úgy zuhant a pumával együtt, hogy az állat került alulra ő pedig a bekapott kezével, a teljes testével ráfeküdt a pumára és megfojtotta. Szóval ügyes volt, mint te a párduccal a történetedben. Igen, ez így egy sikerélmény. De mi van, ha legközelebb, amikor kimegyek sétálni, egy másik állat, például egy vaddisznó megharap. Akkor azt mondom, na jó, nekem már elegem van ebből. Belefáradtam. Nem is megyek többé sétálni. Hát nem lehet itt sétálni. Érted? Ha gyűlölöm a valóságot, ha nem tetszik nekem, akkor elviselhetetlenül soknak érzem, hogy ilyenek történnek. Ha szeretem a valóságot, akkor felveszem Clint Eastwood attitűdjét. Csak próbálj meg valamit. Csak próbáld. Csak próbáld. Make my day. Az egész napomat fel fogod dobni, ha pimaszkodsz velem, mert én is ott leszek ám, és imádom kinyírni a pimaszokat. Gyere, gyere, gyere! Ez melyik filmjében volt? Mindegyikben. Ilyen a karaktere. Ahelyett, hogy elkerülni a balsorsot, azt mondja, akkor izgalmas az élet, ha valaki megpróbálja bántani. Csak próbálj meg bántani, kinyírlak, és akkor egész nap jól fogom érezni magam. Splínje van olyan napokon, amikor senki sem támadja meg. Ez egy attitűd, ilyen az élet. Elfogadom úgy, ahogy van, élvezem az örökös harcot. Van viszont egy biológiai dolog, amit Seje János írt le nagyon személyesen. Az mondta, hogy két tartály van az emberben, A-tartály és B-tartály. Az A-tartályban van a napi küzdelemhez, a hétköznapi élethez szükséges energia. A B-tartályban pedig a tartalék. Remélhetőleg az élet nem annyira kemény, hogy hirtelen kiüresedik az A-tartály, mert akkor tényleg fáradt leszek. Viszont akkor kinyílik a B-tartály. Az altartály, ha alszom, pihenek, relaxálok, kikapcsolódom, akkor feltöltődik. Akármennyit is használok belőle, mindig újra termelődik, mint egy kút, amit forrás táplál. Ám ha a B-tartályból kell merítenem, az soha nem töltődik fel. Jobb tehát nem rákényszerülni arra, hogy a B-tartályt fogyasszam. De ha nagyon nagy a stressz, és az altartály hirtelen kiürül, akkor a B-tartályból kell használni. Ha ez is lemegy nullára, akkor meghalok. Tehát a reziliencia az altartályra érvényes. Biológiailag sem tudok reziliens lenni, ha kiürül a B-tartály. Vajon honnan tudhatom, hogy a fáradtság, amit érzek, az egy attitűd, vagy kimerült a B-tartály? Mert ha attitűd, akkor megbeszélhetem magammal, vagy a terapeútámmal, hogy ezt most rögtön hagyjam abba. De mi van, ha tényleg halálos fáradtság? A b akkor kezd kiürülni, ha hosszú távon krónikusan túlfeszítem, megerültetem magam. Ezt talán a testemben érezném, mindenem fájna, meg sem akarnék mozdulni. Ha attitűdről van szó, akkor csak kedvetlen, zsörtölődő életunt lennék.